Du ringede, Marie? Ja, jeg vil gerne i seng. Godt. Har du fået din aftenmedicin? Ja, den får jeg altid kl. 8. Skal jeg hjælpe dig med at få tøjet af? Ja, du må gerne hjælpe mig med strømperne. Okay, sådan. Klar du resten selv? Nej, du må også gerne hjælpe mig med at få kjolen af. Vil du have nattøj på? Min nætkjole ligger inde i skabet på anden øverste hylde. Skal jeg hjælpe dig med at få den på? Ja, det må du gerne. Så skal du ud på badeværelset. Ja, jeg tager lige min hjemmesko på. Gulvet er så koldt på badeværelset. Du må gerne vente udenfor, mens jeg er på toilet. Selvfølgelig. Du kalder bare, hvis du har brug for hjælp.